katika huu ambao ni wa miaka miwili bajeti ya huu mradi ni zaidi ya shilingi milioni miya sita kwa kipindi cha miaka miwili na katika hili kuna shughuli ambazo zinatekelezwa moja kwa moja kwa mfano kutoa mbegu bora ambazo zinastahimili ukame na mbegu ambazo za mazao yenye vinirishi shughuli kama hizi tayari zimeshaanza na hivi tunavuongea mbegu zimeshasambazwa baadhi ya mbegu kwa mfano ya za maharage na mahindi na from next week tutaanza kusambaza mbegu zingine za viazilishe pamoja na mbegu za miogo ambaye inavumilia magonjwa katika maeneo yote haya ambayo niliyoyataja kwa hiyo shughuli hizi tayari zinaendelea na ni fedha fedha nyingine tiari tumesha tumeshapeleka katika almashauri zote kwa utaratibu wa FAO tunatanguliza asilimia 30% wanatekeleza asilimia 50% na mwisho tunamalizia asilimia, Ishirini Kwa hiyo viti tunavyoongea almashauri zote tayari zimeshapata fedha na hata hiyo shughuli inayoendelea kujenga uwezo. Ni kati ya fedha hizo ambazo uh, FAO inaridi kusaidia ku, ku, mkoa Kagera. Kwa hiyo naenda ina msaada ambao FAO inao toa ni msaada wa kiufundi kwa maana ya kujenga uwezo. Lakini kuna kuna, kuna vitu kama hivyo mbegu, uh, wanyama wadogo-dogo kama kuku pamoja na mbuzi familia zita familia zi, uh, kaya zitasaidiwa kuhakikisha kwamba zinaboresha usalama wa chakula hmm. pamoja na katika ngazi ya kaya. Wakulima wanapewa wanapewa elimu na hicho ni kitu cha, cha, cha msingi sana. Katika kujenga uwezo kuna ngazi mbalimbali. Tumeanzia ngazi ya mkoa kama wataalamu wa wilaya nao watafundishwa. Kule vijijini kuna maafisa ugani kwa kushirikiana na, na, na, na maafisa kilimo na mifugo wa wilaya wanafundisha vikundi vya wakulima kupitia utaratibu wa shamba darasa tayari FAO sambaza kilo 1000 za maharage bora yenye vinilishe na pandwa yote katika katika, katika, katika ya katika ya Bukoba vijijini pamoja na halmashauri ya Miseni lakini vile vile Faw ime, imetoa mbegu bora za, za migomba eh, kutoka Arusha na mbegu hizi tani zimeshasambazwa katika halmashauri ya wilaya ya Mleba. Na ziko zingine ambazo bado zinaimarishwa katika kituo chetu cha utafiti cha Maruku zitapelekwa katika wilaya ya Kerwa. Mbegu hizi ni mbegu ambazo ni bora hazina magonjwa. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kuhakikisha kwamba mbegu hizi za migomba kwanza zinastamili ukame alafu hazina magonjwa yote kwa sababu zimezalishwa kwenye maabara zinaitwa tissue kwa hiyo kwa hiyo mbegu hizi kama mbegu hizi za migomba zikienda vizuri baada ya mwaka mmoja wakulima watakuwa wana uhakika wa kuzalisha mbegu zingine za migomba pamoja na kujipatia chakula. Labda ni nirudi ni nyuma. Katika hili la, la, la, la viazi pamoja na mihogo watazalisha kwa minaji ni miwili La kwanza ni kwa ajili ya kupata chakula katika ngazi ya kale. Lakini la pili ni katika kupata mbegu. Katika ya zote hizi ambazo nimesema kwamba efu zinazifanyia kazi kuna upungufu wa hizi mbegu. Na kama zipo ama nakuta zina magonjwa au zalishaji wake sio mzuri. Kwa hiyo kuna vikundi vya wakulima ambao vitakuwa vinazalisha mbegu za miogo ambazo zina magonjwa. pamoja na vya zilishi nilienda maeneo kama kule minziro wana mahitaji makubwa wana makubwa ya mbegu za viazi hawana kwa yale maeneo ambayo ambayo ambao wanayo yale maeneo ya pechepe. Tayari wanazalisha mbegu hizi na katika hiyo misimu tukifuatia tunahakika kwamba atakua na mbegu za, za kutosha za viazi pamoja na miyoga. Kwa mfano, almashauri ya ya wilaya ya Mleba kwa mwaka huu wa kwanza watapata shilingi milioni halmashauri ya wa ya Mleba ndiye atakayepata pesa kiasi hicho lakini halmashauri zingine zinapata kati ya milioni kati ya milioni 40 kati ya milioni arobaini na milioni zaidi ya tisini na sasa unaweza kupiga mahesabu kwamba kama Mleba wamepata milioni tisini Na moja Asilimia themanini ambayo inahusiana ina na manunuzi ya vitu kama labda mifugo, mbuzi, kuku na, na mazao mengine niliyoyaeleza ni kama ni kama milioni 30. Hivo vitu EPA vina na kuvileta ndani ya Mleba. Naona vinawasaidia wakulima na wafugaji wa ndani ya Mleba. Maana ni nini? Nabaki milioni sitini si Kwa ajili ya Mleba. Sasa ukipiga maisabu, Asilimia 30% ya milioni sitini Hiyo ndo, ndo, ndo, ndo pesa ambayo tayari tumeshowatangulizia. Kwa hiyo katika ile milioni moja milioni moja ya mwaka wa kwanza hmm? ipo kama milioni 30 itatumika kununua mbegu bora za migomba, mbegu bora za viazi, mbegu bora za miogo, ununuzi wa wa, wa, wa mbuzi kwa ajili ya maziwa. Kwa hivyo FAO inashirikana kwa ku kushirikiana na wilaya, ni pesa ambayo aiendi moja kwa moja mleba Lakini vile vile vinavyonunuliwa kutokana na hiyo pesa kina hinda ndani ya Mleba. Kwa, kwa kila wilaya e, iko iko namna Yule wa milioni 40 kuna simulati fulani hivi ambayo inaenda kwenye nani? Kwenye bajeti yao wameandaa. Fedha katika wilaya zote zimeanza kwenda mwezi wa, wa tisa He, mwezu, mwe, mwezi uliopita tuli tulisambaza tuli pesa katika wilaya zote. Kuna wilaya chache ambazo zilipata mwezi wa 10 mwanzoni. Mleba ina eneo kubwa. Mleba ina, ina idadi kubwa ya watu na hata idadi ya kaya. Kwa hiyo hizo fedha ziligawanywa kwa uwiano wa kaya pamoja na eneo. Graduate hiyo katika kipindi cha miaka milioni tunatoka kufikia uh, kaya 1500. Kwa hiyo kwa mfano kwa wilaya ya Mleba ambayo na idadi kubwa ya watu pamoja na, na eneo kubwa imepata moja Wilaya nyingine ya Bukoba vijijini na misenyi imepata 8.15. Alafu na wilaya zingine hizo zikerwa pamoja na bukoba vijijini zinagawana ya asilimia iliyobaki. Uh, kwa uh, wilaya zingine Asikuweza kuja na shughuli ambazo zinahusiana na swala zima la maziwa, lakini wilaya Mleba ilidhani kwamba katika hizi fedha zilizopo waweze kupata mbuzi wa maziwa. Kuna mbuzi kwa ajili ya maziwa. Kwa hiyo kwa wilaya Mleba kwao wafugaji wanaandaa mabanda kwa ajili ya kupewa mbuzi wa maziwa baada ya mradi kuisha tathmini itafanyika kama kawaida kama ilivyo katika miradi mingine yote ya maendeleo um, lakini jambo kubwa ambalo tunasisitiza hapa ni kuhusu uendelevu wa zile shughuli ambazo zinatekelezwa katika vijiji na ili kuhusiana na kujenga uwezo kwa mfano kama vikundi mbalimbali vimefundishwa vime au wafugaji au wakulima wa migomba maharage viazi ukishapewa elimu siku zote unazo na utaratibu ambao tunautumia ni washamba darasa kwa hiyo hata kama FAO haita kuepuka katika kipindi hicho tunaweka kwamba ile elimu wataendelea kuitumia kwa sababu wamepata kupitia utaratibu wa shambadarasa lakini vivyo hivyo FAO tunafanya kazi na serikali kwa karibu kiasi kwamba kuli kuna wataalamu ambao wanaweza kaendeleza shughuli hizo kwa shughuli zile nilizozitaja kama uzalishaji wa mbegu za viazi za miogo na hata wa mbuzi pamoja na kuku hivi vitu vinauza vikaendelea kwa sababu viko ndani ya vikundi. Kwa hiyo kuna uhakika kwamba wakulima watanze kuzalisha mbegu, kuzalisha mbegu na kuzisambaza kwa wengine hata hata kama FAO haipo. Elimu pamoja na hizi mbegu ambazo tumezitoa. Katika ngazi ya mkoa kwa mfano katika haya mafunzo. Hata kama FAO haipo. Lakini wajumbe wale wana uwezo wa kuweza kupanga mipango yao kabla wakati wa maafa na hata baada ya maafa.